¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar que conoce alguna esquina. Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme peor. Empecé por las espinas. la scrive un papel e nunca lo ha cantado mi pop y tú ahora me preguntas qué hacer y yo digo que siempre voy morter y en cada boca tiene un sabor tus huesos no los tapa mi piel por eso siempre digo que no que tengo cosas que hacer Si esto es como el mar quien conoce alguna esquina? Dejadme nacer Que me tengo que encontrar Hola, bona nit. Tornem a aquí, com cada dilluns, en el programa Còctel Contrainformatiu. Com sempre, amb molts temes, eh, intentarem encabir-los tots. D'entrada, ens va quedar pendent una conversa amb Josep Polarrieta, un professor d'universitat que també forma part de la plataforma Som el que Sembrem i, per tant, parlarem amb ell eh, només començar. Parlarem també de Xitao, eh, un poeta i periodista represaliat per la Xina i d'un poema que corre per internet. Parlarem també de l'aniversari de la República perquè els manuals d'història ens diuen que el 14 d'abril de 1931 és la data oficial de proclamació de la Segona República Espanya amb la renúncia del Fons XIII després de la victòria en les eleccions municipals de les candidatures republicanes a les ciutats més importants. Parlarem també amb Pep Moster del tall de la C17 d'aquest diumenge eh, en el tema de les urgències, la lluita per les urgències que es fa al Bisaure i que no es fa a Torelló. Volíem parlar amb, amb l'alcalde de Torelló, amb el senyor Frank, però no ens ha ni contestat, vol dir que no sabem ni sí ni no, en qualsevol cas encara hi ja és a temps. Durant la segona part del programa parlarem amb en Ramon Trias de la sessió literària que es va celebrar a l'eclipsi aquest dissabte i finalment amb la nostra corresponsal, la Sant Adrià de Besòs, amb la Montsernau, parlarem d'això, de l'aniversari de la República i també de l'aniversari de la mort de Guillem Agulló, 15 anys després del seu assassinat doncs hi ha hagut una colla d'actes d'homenatge. Comencem doncs amb Josep Polarrieta, podem, podem ja parlar-hi? O, o no, sí? Josep? Bona nit, Josep? Sí? No us sentim? A veure, mentre el nostre tècnic mira què passa, us explico una mica el perquè d'aquesta entrevista que volem fer amb Josep Polarrieta el dia 4 d'abril es va fer un debat sobre transgènics a Vic i la setmana passada vam poder parlar amb Salomo Torres de Unió de Pagesos, que ens va parlar una mica els problemes que tenen els pagesos que volen fer cultius ecologistes amb, amb els transgènics que, que estan plantats al costat, que salten fronteres, que contaminen la, els seus camps. Um, Josep i la Rieta volíem parlar més aviat de què són els transgènics per què són perillosos i una mica més des del punt de vista científic i també polític. Aquest dia que us dèiem en, en la sessió que es va fer a Vic, en Josep Polarrieta explicava que no cal acceptar els, eh, els transgènics com a un futur inevitable, ell deia que és una qüestió política que cal que es discuteixi públicament, que hi ha molts casos de contaminació no desitjada, i que els transgènics són inestables, no homogènics i no controlables, que per tant no se sap ben bé el que pot passar a partir dels vegetals modificats genèticament. Ens deia també que hi ha estudis que en demostren la toxicitat, la toxicitat per la salut, les autoritats fan la vista grossa i també reclamava el seu paper no com a un ciutadà molt expert, sinó que com a simple ciutadà que vol que es tracti del tema políticament. Bé, esperem poder fer aquesta trucada, si més no, d'aquí una estoneta. I també us parlava de Xi Tao, que és un periodista xinès, poeta i membre del PEN, que està complint ara mateix una condemna de 10 anys de presó acusat de divulgar secrets d'estat a l'estranger. A l'abril del 2004, Xitao va enviar unes notes que va prendre durant la lectura en veu alta d'un document en una reunió de la redacció editorial del Dangdai Shangbao, Notícies del comerç contemporani, a un lloc web de l'estranger mitjançant un compte de correu de Yahoo. El document era de l'oficina del Comitè Central del Partit Comunista Chinès i incluir advertències als mitjans de comunicació xinesos sobre com havien de cobrir, de cobrir els actes de celebració el dia 4 de juny del 2004 del 15è aniversari de la massacre i les protestes a la plaça Tiananmen de Pequín. Segons la documentació del tribunal, Yahoo va ser eh, qui va facilitar a les autoritats xineses la identitat de Xitao. Xitao va escriure el poema Juny, que és el que ara us llegirem, una reflexió sobre les protestes i la massacre dies després de l'aniversari exactament el 9 de juny del 2004. I el poema diu així. Juny. Mai de la vida aconseguiré esquivar el juny. Juny, se va morir el cor i se va morir el poema. També l'estimada hi va morir en un romàntic basal de sang. Juny, un sol abrusador m'esqueixa la pell i revela l'abast veritable de la ferida. Juny. El peix se'n va del mar de sang, n'he de cap a un altre lloc on hivernar. Juny. La terra es deforma i els rius baixen en silenci. Munts de cartes ja no troben per manera d'arribar a mans dels morts. Aquest poema és doncs, de Xitao, com us deia, la traducció del xinès és feta de Manel Uller, i a partir d'aquest poema el PEN Internacional llança una campanya per la llibertat d'expressió a la Xina. Aquesta campanya fa viatjar virtualment eh, aquest poema per tot el món seguint eh, virtualment l'itinerari de la flama olímpica. El centre català del PEN s'uneix a la campanya del PEN Internacional i justament el dia 12 d'abril el poema eh, va arribar a Barcelona. Aquesta campanya, que es diu Relleu del poema, va començar el 25 de març passat i pren metafòricament l'itinerari de la torxa olímpica on aquesta és substituïda virtualment per el poema Juny que itinera per tot el món i que pot ser escoltat en la llengua o llengües del país que l'acoll en cada relleu. Aquest poema, inspirat en els fets de Tiananmen, del poeta i periodista xinès empresonat Chitao, eh, ja es pot llegir a molts blocs de Catalunya, i amb aquesta campanya es pretén denunciar la manca de llibertat d'expressió a la Xina a través de la poesia i la traducció, de l'única manera que ho pot fer el PEN. El Centre PEN d'arreu del món han traduït i enregistrat el poema a juny a més de 60 llengües, entre les quals el català, i mitjançant l'ús d'internet el poema viatja virtualment al voltant del món, d'un centre a un altre, d'una llengua a una altra, afegint noves traduccions per acabar a Pekín, amb motiu dels Jocs Olímpics de 2008. Eh, reitero que Shitao està complint una sentència de 10 anys de presó acusat de revelar secrets d'estat a l'estranger. Va ser condemnat per un e-mail que va enviar a una pàgina web utilitzant un compte de Yahoo. Per tant, cal denunciar també l'actuació de Yahoo que va proporcionar la seva identitat a les autoritats xineses quan li ho van demanar i per tant es va fer còmplice d'aquesta repressió. També hi ha una pàgina web creada especialment que conté un mapa del món que ensenya el progrés del relleu del poema i que segueix l'itinerari de la torxa olímpica. Com us deia, el 12 d'abril va arribar al Centre Català del PEN a Barcelona. Aquest, eh, aquesta pàgina web està constantment actualitzada per tal d'informar als visitants del progrés del poema i de la situació de Xitao i d'altres casos d'escriptors empresonats coneguts pel PEN Internacional a la Xina. Bé, contínuament intentant aquesta trucada, sembla que hi ha algun problema, però ja ho, ho, ho continuem intentant. Us deia també que fa 15 anys que van assassinar Guillem Agulló, que ara hauria complert en 33 anys justament dissabte passat. Aquest jove de Burgessot de l'Horta va ser assassinat a Montanejos, a l'Almillars, per l'actual militant del partit d'extrema dreta, l'Alianza Nacional, Pedro Cuevas, i es va convertir en un símbol de la lluita antifeixista al País Valencià. Maulets, organització a què pertanyia a Gulló, vol que el 2008 es converteixi en l'any Guillem a i per això ha promogut mocions als ajuntaments on es recorda el jove nacionalista i es condemna la impunitat que encara dura d'aquesta violència feixista. S'està preparant un concert multitudinari en una data que encara està per determinar. Això és una informació de VilaWeb. Però desgraciadament el cas Agulló no va ser un cas aïllat el repunt de la violència de signa Ultra, ha estat especialment intens a València, on les agressions de grup d'aquesta ideologia immigrants del barri de Verona s'han enregistrat fins i tot i penjat en vídeo a YouTube. Tot i que hi va haver diversos acusats, la sentència només va condemnar Cuevas, l'assassí de Guillem Agulló, a 14 anys de presó, dels quals només en va complir 4. El jutge no va estimar la concorrència de motivacions polítiques en l'acció, a pesar dels crits feixistes, dels atacants quan fugien. D'aquest tema en parlarem més endavant amb Montse Arnau i ara sembla que podem ja tenir la trucada. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Josep Polarrieta. Sí, hola. Ha costat, eh? Sí. Ha costat, però finalment, finalment et tenim en antena. La setmana passada va ser ben bé culpa nostra per no bé. per no saber no, no saber calcular massa bé el temps. Sí, a vegades és difícil. Saps què passa? Que com que una hora passa de seguida doncs sí. i volem encabir tantes coses que després costa una mica. Sí. A veure, tu ets membre de la plataforma Som lo que Sembrem mm -hmm. i també ets professor d'universitat, no? Exactament, quina universitat? A la Universitat de Lleida, sí, a l'Escola d'Agrònoms i Forestals. Molt bé, el dia 4 vas venir a que en un debat sobre els transgènics que va ser molt interessant. La setmana mm -hmm. passada vam poder parlar amb Salomo Torres, d'Unió de Pagesos, mm -hmm i jo deia que tu havies fet un, un enfoc una mica més científic en el sentit d'explicar-nos una mica què són els transgènics, per què són perillosos, eh, per on et sembla que comencem? Bé, bueno, però on vulgueu, sí. Bueno, tu mateix, el tema és una mica extens, haurem de, haurem de resumir, però bé. Bé, bueno, eh... La intervenció meva va començar, dient, però el moderador on va, va demanar en aquell moment quina seria una definició dels transgènics, Ibor, i, per, i llavors dient, la meva definició que vaig dir era que bueno, en principi els cultius eh, modificats per enginyeria genètica en principi són plantes cultius als que els insertem alguna informació genètica d'un altre d'espècie o d'altres espècies, amb, amb el fi que puguin tenir un caràcter que naturalment ells no tindrien, un caràcter que tampoc aconseguirien per encreuament natural amb, amb d'altres espècies, perquè poden ser espècies molt diferents, doncs, fins i tot introducció de gens d'espècies animals a espècies vegetals, etc. Això és el que t'anava a preguntar, eh? mm -hmm. perquè eh, allò que corre una mica el rumor a nivell de rumor, jo ho he sentit que hi ha hagut casos de tomàquets eh, modificats genèticament amb gens de peix sí, això ben, és cert, vaig... pot ser cert o mm. ho és? Sí, sí, no, de fet ho és eh... i de fet la primera primer cultiu modificat genèticament que va sortir va ser un tomà... El tomàquet que portava aquest gen que la idea era que es conservés, al menys aparentment es conservés més bé a, als prestatges de les botigues, que no es fes malbé exteriorment tan fàcilment com es faria era una qüestió purament cosmètica i això es consellia doncs, introduint aquest gen de fet eh, el, el, la informació genètica que se li insereix al, al cultiu transgènic eh, no només és un gen, sinó que és Eh, és un gent més d'altres coses i normalment part d'aquestes altres coses són moltes vegades gens de bacteris. Eh, I en certa manera bueno, pues això ja és una que difícilment s'aconseguiria naturalment. I això el que fa aquests cultius completament diferents dels sistemes tradicionals de millora d'espècies de, vegetals que normalment es feien pues, senzillament eh, doncs en creuant Pues dos, dos parissos que es veien, diguéssim, pues bons, per la raó que fos, doncs se'ls se posava a prop i senzillament es fertilitzaven i així s'aconseguia l'encreuament i la millora. Eh, ara el canvi és, és complet, vull dir, senzillament es fa una introducció artificial d'informació genètica que, en quals, que mai s'aconseguiria naturalment. O sigui que entrada és una cosa una mica estranya, no? Sí, sí. A veure, hi pot haver casos en què sigui relativament proper. Doncs hi ha hagut eh, assajos a Austràlia pues, ficant gens de mongeta amb, amb pèsols, que són dos espècies pues, relativament properes, però que tampoc, fins i tot en aquest cas, es eh, creuarien naturalment. No? Però hi ha casos com a més extrems tenen creuament. Uh, vas dir el dia que vas estar a Vic, si no ho recordo malament, que els productes modificats genèticament són inestables, no, no són homogenis i no controlables. Sí. Eh, bueno, la qüestió de la inestabilitat genètica, eh, bueno, no és que sigui més important que les altres, però... Eh, és important des del punt de vista legal, perquè una de les qüestions que s'hi demana a, la, a qualsevol varietat que es posa a la venda és que sigui estable genèticament, és a dir, que el seu genoma es mantingui al llarg del temps. I això és una qüestió que recentment s'ha demostrat que, que és falsa, eh, concretament amb una varietat de panís eh, modificat genèticament. Eh, això vol dir, senzillament, que el genoma d'aquest panís una vegada se li ha fet la, el procés d'enginyeria genètica, doncs eh, se reorganitza ell solet amb el temps. De manera que, per exemple, quan en aquest cas era un panís de l'empresa Monsanto, doncs quan aquesta empresa va demanar l'aprovació, doncs ella ha de presentar una sèrie d'informació sobre aquesta varietat, doncs ella ha de presentar la informació sobre com és el genoma d'aquest panís hi ha eh, doncs, mostres agafades més tard s'ha vist que aquest genoma havia canviat respecte al genoma que havia presentat aquesta empresa. Llavors, això és el que li dim és la inestabilitat genètica que és il·legal, que fa aquesta varietat il·legal per començar. A més a més, eh, doncs, l'altra qüestió que són impredecibles, eh, bueno, que el seu comportament no es pot predir, és pel fet de que al introduir aquesta informació genètica en nova en el genoma de la planta doncs, de certes maneres, com si en una frase, doncs, li canviem l'ordre de, de les paraules o li afegim paraules pel mig o en una paraula li canviem l'ordre de les lletres o li afegim síl·labes al mig o coses d'aquesta. no? El, el significat de la paraula de la frase pot canviar completament. Doncs, algo semblant passaríem a aquestes varietats que a introduir-se aquesta informació genètica doncs el seu metabolisme pot canviar i poden produir noves, eh, nous compostos químics que poden ser tòxics, com s'ha demostrat en alguns casos, o produir noves proteïnes o proteïnes diferents o comportar-se en general diferent de com es comportaven abans. Doncs, eh, en varietats de panís, s'ha doncs vist que algunes varietats que s'han modificat genèticament, doncs el contingut en lignina, que és un compost que fa, pues doncs, que el la tija al panís doncs sigui més, més resistent, doncs aquestes varietats del seu contingut, eh? l'ignin era diferent. O fins i tot en el fet de que eh, aquests panissos que produeixen un insecticida o, teòricament haurien de produir un insecticida perquè és l'objectiu de la enginyeria genètica que se'ls ha fet, doncs en alguns casos algunes de les plantes no arriben a produir aquest insecticida. D'altres sí que el produeixen com representa que haurien de fer, però d'altres plantes no ho arriben a produir. I això és el que li diem, doncs, que el fet que és impredible, eh, que no es pot predir com, com serà el seu comportament. I l'altra qüestió és que que això ho diguéssim una vegada surt al camp, doncs, és incontrolable no el sentit de que, eh, evidentment, doncs, un tractor que porta doncs, el panís que acaba de collir, doncs tots hem vist per a i camions o tractors que hi va caient llavor d'aquest panís, els grans de, de panís, llavors aquests grans de panís, doncs si cauen en qualsevol camp, doncs pot sortir una planta allà i ningú, doncs, pot assegurar-nos de que qualsevol camp no tindrà alguna d'aquestes plantes o que en el magatzem no s'ha barrejat amb un altre amb una varietat no, no transgènica o el que sí. No? O sigui, totes aquestes tecnologies una vegada surten al camp és completament impossible de, de separar-les d'altres pues, cultius produïts d'una manera convencional, per exemple. Sí, sí, això en Salomó Torres ens ho va explicar força. Mm. Sí, eh, amb el tema de la toxicitat que deies, mm. eh, de cara als humans, quins són els efectes demostrats? Que, bueno, per què ens eh... poden fer mal les plantes transgèniques? Efectes demostrats no hi ha perquè no s'han fet assajos. Aquest és el primer problema. Eh, tot el procés d'aprovació de les varietats modificades genèticament s'ha fet realment sense assajos que, que provin o no la seva possible toxicitat. Però perquè no s'han fet els assajos, això per començar. En l'únic assaig que, que es va fer amb persones, el que, i l'objectiu de l'assatge era mirar això, doncs el que sí es va comprovar és que l'ADN eh, que portava un, un aliment amb soja que s'hi va donar a aquestes persones, aquesta, aquesta informació genètica passava als bacteris de l'intestí d'aquestes persones, és a dir, que es podia transmetre des del menjar, es podia transmetre eh, la informació genètica d'aquestos cultius transgènics, podia passar als bacteris de l'intestí. Una qüestió que és important perquè hi ha algunes d'aquestes varietats que porten gens de resistència a llavors aquests gens de resistència a antibiòtics si passen als bacteris de l'intestí doncs el que pot passar és que aquests bacteris es facin resistents als antibiòtics o sigui, I... eh, perdona eh? Sí. Eh, per, per dir-ho en paraules planeres sí. per, si, sí. per si ho he entès bé no? sí. és a dir, que tu pots haver menjat el, el, algun cultiu transgènic mm. sabent-ho o sense saber-ho segurament sí. sense saber-ho i un dia estàs malalt i et prens un antibiòtic i aquest antibiòtic no et fa efecte. Pot sí, passar això? Sí, podria donar-se el cas, sí. I és perquè tu has ingerit una resistència a l'antibiòtic mm. que d'alguna manera s'ha introduït artificialment en un aliment, no? Exacte. Sí. dient això, no? Sí, sí. Doncs això és prou greu, no? Perquè... Sí, eh, sí, sí, és cert que molts d'aquests gens de resistència a l'antibiòtic que se'ls afegeixen amb aquestes varietats transgèniques... Eh, són resistents antibiòtics que s'utilitzen molt poc actualment en medicina o en veterinària. Alguns encara s'utilitzen, però és que és igual, diguéssim, els antibiòtics són una eina que tenim nosaltres i que en qualsevol moment les podem necessitar i que el que no cal és donar-los facilitats als bacteris perquè es facin resistents a res, perquè bastant problemes tenint ja normalment, si no ho són, com per a sobre doncs, donar-los resistents. No? Però a més a més, des del punt de vista de la salut humana, doncs, recentment hi ha hagut eh, assajos eh, fets amb ratolins normalment que en els que si es mostra que, que aliments preparats a partir de conreus modificats genèticament acaben sent tòxics per a aquestos ratolins. Això s'ha fet El cas més famós va ser l'any 99-2000, amb unes patates eh, modificades genèticament que van mostrar toxicitat per a ratolins. Recentment s'ha demostrat en articles científics el eh, mateix amb panís eh, molt xiquets genèticament per produir insecticida. I a Rússia també una professora doncs, ha fet assajos amb soja transgènica i també ha obtingut efectes tòxics sobre ratolins. Encara que aquest eh, treball de Rússia doncs, no està publicat i hi ha hagut bastanta discussió. Però bé, bueno, clar... Eh, això també del, de si és necessari que una, un assaig d'aquestos estigui publicat per ahir en revistes científiques és un altre tema que, que és qüestió de discussió, no? però bé, bueno, que sí que existeixen ja evidències de que són tòxics. Ja fa, diguéssim, quan es van començar a produir als Estats Units i, i fins i tot en el procés d'aprovació de la Unió Europea hi ha hagut moltes agències de seguretat alimentària que que han dit és que la informació que, que, que portaven les empreses per demanar l'aprovació d'aquestes veritats no era suficient i que se'ls hauria de demanar molta més informació, però el que ha fet la, la Comissió Europea o el que ha fet l'autoritat corresponent als Estats Units és ignorar les, els advertiments d'aquests científics i senzillament donar carta verda a, a aquestes empreses per aprovar les seves veritats. O sigui, posar per davant els diners i els Exacte, interessos econòmics, sí, sí. no? Sí, sí, perquè al final, diguéssim, eh, si aquestes veritats, en tot cas, doncs, suposessin un gran avanç no sé, respecte a alguna cosa important, doncs dius, bueno, doncs potser podem córrer un seu risc, però és que no representen cap utilitat. Eh, I, per lo tant, qualsevol risc no té cap sentit, en aquest cas. Eh, també et volia preguntar eh, políticament, és a dir, per què tu estàs en aquesta plataforma, som el que sembrem, què, què pretén aquesta plataforma, què, què s'ha de demanar políticament? Eh, bueno, eh, per començar és que per mi personalment l'estranger és una qüestió política, eh, per, molt per sobre d'una qüestió científica, en el sentit que és molt més que una qüestió científica, perquè evidentment en els transgènics com qualsevol altre aspecte de la vida doncs, moltes, moltes vegades doncs, hi pot haver aspectes positius i pot haver aspectes negatius d'un mateix tema posem doncs, pel cas els transgènics eh, llavors el que la ciència no pot definir és si el, el balanç entre aquestes suposades avantatges i aquests suposats inconvenients, si el balanç és positiu és negatiu, això sempre és una qüestió política en el sentit que tothom tenim una manera diferent de veure eh, o de pensar com ha de ser el progrés o com ha de ser el futur i en la mesura que tots tenim una idea diferent d'això, nos doncs tots eh, mesurem les avantatges i els inconvenients de diferent manera. Llavors això és necessàriament una discussió política i per lo tant com que el que no s'ha fet ha sigut una discussió política sinó el que... Bueno, s'ha fet una discussió política en certa manera per, per negació perquè el que s'ha fet ja és, com hem comentat abans ha sigut prendre la part interessada interessa i bueno, eh, ignorem els possibles riscos i tirem endavant amb això que és una aposta per un determinat model de producció agrícola i un determinat model científic i un determinat model socioeconòmic però en certa manera el que s'ha fet ha sigut negar el dret de, de, de les ciutades d'aquest país en concret a discutir sobre això a dir si explícitament volem aquest tipus de cultius o no els volem i com que això s'ha negat el que volem és que això surti al, al carrer i es discuteixi i en el seu cas doncs arribi a una, a una decisió que sigui explícita que es digui clarament no els volem per, per aquesta raó o per l'altre o, o no, no els volem. volem per aquesta raó o per l'altre però que es digui clarament perquè o perquè no Josep Polarieta, en podríem continuar parlant llargament, suposo, bueno. però una vegada més el temps, sí. el temps ens tira a i eh? tenim altres temes que hauríem volíem tractar. T'agraïm molt que, que ens hagis atès suposo que, si més no, l'interrogant ha, ha quedat explícit. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bona, Bona nit. Bona nit. Salut. Volíem intentar també una trucada, no sé si fer la pausa i després la trucada o... Eh, és que l'hauríem de fer aviat i si no uh -huh. ens endarrarirem molt. Volíem, volíem parlar amb el Pep moster eh, perquè uh -huh. ahir a la C17 es va tornar a tallar. Uh -huh. Francesc, bona nit. Hola, què tal? Tu hi eres, no? Sí, sí. Què et va semblar? Oh, que hi havia més o menys la mateixa gent que el primer diumenge. Segons usona.com hi havia unes 800 persones, uh. segons el 99 hi havia 700. Uh. Tu què creus? No, ja dic. Tu siguin vas veure, les, tu vas veure les si les siguin, fa? Siguin, siguin, siguin les que siguin com el primer diumenge. Això vol dir que la gent continua indignada i animada a seguir reivindicant les urgències. Uh -huh. Aquesta vegada a mi em va semblar que els mossos prenien una mica la iniciativa. Així com l'altra vegada semblava que els va agafar una mica de sorpresa, aquesta mm. vegada aturaven els cotxes molt enllà del túnel, de tal manera que la gent que s'estava manifestant no veia la cua dels cotxes, clar. i la qual cosa tenia un efecte psicològic, no? clar. hi havia un cotxe encreuat allà al mig, vull dir, semblava que la presència policial era més, uh -huh. era més contundent que l'altra vegada. Això no? està clar. Està clar. Hola, bona nit, Pep. Hola, bona nit. Què Hola. tal? Com anem? Molt bé. Molt sí. bé. Uh -huh. Estàvem parlant de la concentració d'ahir a la sí. carretera. Uh -huh. uh, com està el tema de la plataforma de veïns i veïnes de bé, Sant Kerze? Bé, en principi, hem, hem tornat a fer la concentració que estem fent cada dia des de que la plataforma ho vàrem decidir, davant del cap de Sant Kerze. I avui s'ha contactat amb la gent de la Generalitat. Hi haurà una assemblea que esperem que sigui multitudinària el dijous, a dos quarts de vuit al pavelló de Sant Kerze, per tal que ens expliquin exactament el tema de la reforma i els dubtes que pugui tenir la gent. I, i, el, i també s'ha decidit que el diumenge, potser no en tots els nou municipis que abarca el cap aquest, de Sant Kerze, però sí que en uns quants municipis es farà una consulta popular uh -huh. eh, mitjançant votacions d'haver un sistema a favor o no, o no de la reforma que que ens volen imposar de la generalitat. O sigui, seria com una mena de referèndum Sí, seria com no? una mena de referèndum i em sembla que aquesta proposta doncs, jo penso que és molt bona perquè la gent es pugui pogui decidir exactament el que, el que vol fer amb el cap. Si eh, està a favor de, de la reforma o bé continuar amb les mobilitzacions fins que eh, fins que eh, o si sigui, que decidisseixen canviar eh, i, i i dir, dir el que nosaltres volem. No? Mm. Perquè l'oferta que hi ha de la Generalitat sobre la taula, o sigui, a partir de la primera mobilització, bé, la primera a la carretera, perquè, les, sí. com tu deies, les mobilitzacions són diàries al cap sí, de Sant Chiesa, sí, sí, sí, sí. però sembla que hi ha una oferta sobre la taula que, si no tinc malentès, consisteix en, en l'oferta d'un metge cada nit, un metge localitzable, sí. però que no se sap molt bé on està aquest metge, no? Sí, en principi, eh, ens ho acabaran d'explicar el dijous, no? però en principi eh, hauria d'estar aquí al Bisaure, o sigui, en principi, la... hauria d'estar en algun municipi del Bisaure, que el problema tampoc, o sigui, el problema sí que és aquest del metge, però el problema és que tot i havent-hi el metge aquí, o el... el CAP, o allà on estigui, eh, s'haurà de trucar al 061, i el 061, que és a l'Hospitalet de Llobregat, ells han de, ells han de decidir a veure si avisen el metge aquest d'aquí o avisen els de Vic o t'envien una ambulància. O sigui, el metge d'aquí només, només pot anar Acula. a visitar una persona si el 061 els hi ordena, per dir d'una manera. Imagina't, no? imagina't. Uh -huh. Vol dir que imagina't. Perquè... Ahir mateix, ahí mateix digues, digues... a la concentració allà a la carretera vam parlar amb una noia, eh? que comentava que havia trucat al 061 perquè tenia mal de queixar a veure uh -huh. què s'havia d'aprendre o veure què havia de fer, uh -huh. i el van tenir 20 minuts al telèfon. Uh -huh. Primer el demanant tels i dades de veure qui era, de veure com vivia, veure això, veure allò... 20 minuts al telèfon. O sigui, si, te, si arriba a tenir una urgència eh, greu, imagina't. Sí, sí, sí. És sí, molt sí. fàcil que és que fer el que es feia fins ara, no? que el CAP uh -huh. estava obert les 24 hores eh, dels 365 dies a l'any uh -huh. i que trucaves al CAP i et venia el metge. I a, més el a més fàcil, a més, a part que el metge et coneixia, no? I ah, el clar, CAP et coneixia. A part, a part és això, vull dir que, clar, aquí la gent coneix el metge, i el metge coneix la gent, uh -huh. saps? O sigui que hi ha una relació bastant directa, no? A més clar, a clar, més, clar, són, clar, són clar. pobles petits clar, i clar. els metges coneixen la gent molt bé. I clar, i el que hem de tenir també en compte és que no només és la gent de Sant Quersa que es mobilitza, sinó la gent dels nou pobles, perquè si, si t'hi fixes a les mobilitzacions hi ha gent de Vidrà, hi ha gent de Besora, hi ha gent de Sant Boi, hi ha gent del Pens... Però no n'hi ha de que... Torelló. M'anem? Que no n'hi ha de Torelló. Bé, jo la gent de Torelló no els conec, però... A la, a, la primera, a la primera concentració que de tancada de, de carretera sí que hi havia algú d'aquí Toralló. Sí, eh? sí. per, per part ahí, nostra, ahí no sí, bueno, si més no hi érem nosaltres, no? Sí, bueno, a part de vosaltres, sí. <ríe> Però eh, per part nostra hem, hem demanat a l'alcalde Miquel Franc que vingués avui o que, o que ens permetés parlar amb ell per telèfon sí. perquè ens donés una mica la seva visió, ja que uh -huh. la setmana passada vam entrevistar en David Mascarella, de Sant uh -huh. Quersa. Sí, sí. Li hem enviat un mail, aquest mail hem enviat també a la seva secretària per assegurar-nos que arriba, sí. i no hi ha hagut resposta. No ha hagut és a dir, ni sí ni no, ni tan sols ens ha respost. Jo trobo uh -huh. que bé, encara hi és a temps, perquè aquest és un programa en directe i pot trucar en qualsevol moment, si uh -huh. vol. Però jo trobo que, com a, mínim, com a mínim, una resposta, no?, dir sí que vinc o no que no vinc uh -huh. i per què, no? Perquè sí, sí. si bé nosaltres hem fet un, una visió crítica i tenim una opinió crítica de la seva actuació en el tema de les urgències, uh -huh. crec que en qualsevol cas hem estat sempre respectuosos sí. i bé, i de les coses eh, la gent s'entén si, si se'n parla, no? Però, sí, sí clar, clar, si no se'n pot parlar, malament rai, no? sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Per, per això nosaltres també creiem molt important que el dijous hi hagi aquesta assemblea en què hi pugui participar algú de la Generalitat que ens pugui informar ben bé del tema de la reforma, perquè clar, tu ja saps que quan hi ha molta gent també eh, a vegades el tema comença per una cosa i acaba amb una altra, o sigui, amb una altra molt diferent de, la, de, la, de com ha començat, no? I llavors ens interessa que aquest ens posi els punts a les Is o nosaltres li posem els punts a les Is, també, clar. O sigui, aquesta concentració, bueno, aquesta assemblea que dius tu, sí. serà dijous a dos quarts de vuit quarts al vespre, vuit al pavelló de al pavelló Sant, Sant, Sant, Sant Quersa. Sí. Perquè heu fet assemblees, tinc entès, multitudinàries també, no? Sí, sí, sí. sí. De, aquesta de... última que vam fer el divendres de la setmana passada, eren més de 700 persones, ja eh? vol dir que... O sigui que no és, molt... no és una reunió de quatre veïns, eh? Sí, sí, sí, no, no, no, és molt important. I el que és molt important és que... Eh i avui allà havia ja gent que ho comentava, que no és només la gent que es manifesta sempre, per dir d'una manera, eh? sinó que hi ha tothom, o sigui, des de gent gran gent petita, passant per la mitjana edat, eh, uh -huh. casats, solters, en fi... Famílies tota senceres, nena. que veies tot, el pare, es la mare, pot, a les es criatures... Pot dir que, es pot dir que és el poble el, que, el poble en el que assisteix a les concentracions i a les assemblees, eh? Mol bé, doncs uh, us desitgem que, que la cosa vagi tan bé com es pugui, tant de, tan de bo a Torelló tinguéssim aquesta empenta, sí, sí, home. perquè si haguéssim anat tots plegats, doncs potser hauríem aconseguit més coses. No? Segurament que sí, segurament que sí. Eh? Tinc, I... una, tinc una pregunta. Sí, digue'm. Parlant del referèndum de diumenge que ve, sí. se sobreentén que tots els alcaldes uh -huh. estan compromesos a defensar allò que surti del referèndum està clar, està clar. Ha quedat clar avui aquesta nit. Ha parlat a l'alcalde de Sant Quers en nom de tots, de tots nou. O sigui, uh -huh. s'han reunit allà al mateix cap per decidir veure qui uh -huh. feia i qui no feia referèndum i a veure com es comportarien ells mateixos uh -huh. i, i públicament ha dit que ells respectarien el que surti de les, de les urnes de, uh -huh. del referèndum aquest del diumenge. Uh -huh. Uh -huh. També cal dir que hi ha pobles petits com Vidrà i Besora, uh -huh que segurament que no el faran, poc que sigui, eh? no, no, no s'han donat explicacions allà, uh -huh. però que no el faran. Uh -huh. eh? Però en qualsevol cas, eh, acataran ells, la decisió acataran, de la majoria. Oh, sí, sí exacte, exacte. Molt bé, doncs eh? Pep, no doncs sé si bé. vols afegir-hi res més. Bé, principi no, només que m'agradaria que, que hi hagués eh, una assistència palpable tant a l'assemblea del dijous com al diumenge votar que, to, que hi anés tothom i que tothom hi digués la seva i uh -huh. això crec que realment és la democràcia uh -huh. que tothom hi pugui dir la seva i que no tothom estigui a mans de, de dos o tres que en un moment sí que poder els has votat uh -huh. però que, que ells decideixen eh? després uh -huh. sí, decideixen i es rendeixen en nom tím, ah, això, eh? mateix. Ah, això mateix uh -huh. molt bé, doncs eh? gràcies Pet. doncs vinga Farem una pausa molt petita perquè anem molt malament de temps i després intentarem parlar amb en Ramon Trias de l'assassió literària d'ahir i bé. amb la Montserrat Arnau de, de l'aniversari de la República que se celebra avui i, i dels 15 anys de l'assassinat de Guillem Godó. Molt bé. Fins ara. said 1.4 You and me were meant to be walking free in harmony one fine day we'll fly away Don't you know the Rome wasn't built in a day Hey hey hey Don't you know Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna. Ràdio Ona, 107.4. Més enllà de la innocència, còctel contrainformatiu. podem ser aquí, l'estona passa de pressa de pressa i ens queden encara uns quants temes per parlar. Uh, un d'ells era parlar de la sessió literària, de lectura de, de textos que es va fer a l'eclipsi. Uh -huh. Què et va semblar, Francesc? Ja, Bé, jo trobo que ja ets assidu, no?, a aquestes sí. reunions? Sí, trobo que se'n fan poques sessions, perquè poc més d'una a l'any de sortir. I allà hi ha gent amb molta gana, moltes ganes de fer coses i, i hi ha gent que quan llegeix les poesies fa vibrar la gent. En Ramon Trias, per exemple. En Ramon Trias, llegint García Lorca, uh -huh. i de tota manera, Francesc, jo vaig trobar, eh, ara, ara estem intentant una trucada amb Ramon Trias, que és un dels impulsors, juntament amb Ferran Villarrasa, jo vaig trobar que hi havia hm, poca literatura ahir. Home. No? tothom tenies i hi ha als ribaixos, però... Sí, ja hi va haver, ja hi va haver tema literari i tal, uh -huh. però també es van explicar alguns acudits que eren només acudits, eh? i no, no del millor gust, en algun cas. No. Ja, però la, la brevetat era el motiu no? de la batllada, la brevetat. Ja, llavors, eh, llavors es, es van buscar uh -huh. temes que, que fessin referència a, uh -huh. a això, no? a, a ser una cosa curta. Uh -huh. Tenim la trucada a punt, em penso. Bona nit, Ramon. Hola, bona nit. Hola. Estàvem parlant de la sessió d'ahir. Tu quina valoració em fas? Estàs content? Home, jo sí, perquè sempre que... Home, no es mai igual. Uh -huh. a, vegades, a vegades es deixen coses de més qualitat, a vegades o menys, a vegades es va per aquí, a vegades va per allà. Uh -huh. Però bé, bueno, més o menys és el fil de sempre, no? Jo crec que sí, que molt bé. Home, el fet que la gent pugui llegir el que vol, eh, jo penso que està bé, tot i que a vegades, eh, després hi ha als i baixos en la qualitat, evidents, no? Però vaja, per què vau triar el tema de la brevetat, en aquest cas? No, bé, bueno, això és perquè, com ja he dit, a vegades sempre triem un, un tema diferent, Uh -huh. I ha sigut aquest com podia haver estat un altre. Vull dir nosaltres tenim molts i cada cop que en fem un doncs en triem un, no? però uh -huh. no obríem pas per cap mena d'interès de, de res, simplement és s'ha triar un i toca el que toca. No? Uh -huh. Una més mica com un fil conductor i bé sí. ja està. No? que al final tampoc eh, eh, tampoc s'agafa a peu de la lletra, perquè molta gent no fa massa cas No va a casa exacta. És més per tenir un un tema, un cosa on ficar que no pas... Un punt de partida. Exacte, un punt de, partida, Aixem, un ja, punt de referència no? o de partida que no pas uh -huh. el que realment és, no? Uh -huh. I el vídeo, això és una innovació, no? Ah, sí, bueno, això sí, bueno, això... A vegades, segons que he fet, hi havia música, i havia orquestra, uh -huh. aquest cop no n'hi ha hagut, uh -huh. però hi ha hagut un, un vídeo de, de haikus amb fotografies, Uh -huh. els haikus eren teus no? i el, les fotografies eren d'en Ferran Vilarasa sí, sí, sí, això mateix per què no ens expliques una mica què és un haiku? un bueno, haiku és un, això de japonès és de uh -huh. d'uns bueno, haikus n'hi ha, ha de diferents maneres però el que és realment el més normal que es fa és el que és de tres versos uh -huh. quan s'ha de tres versos de 5, 7, 5 o sigui 5 versos Síl·labes, 7 síl·labes i cinc síl·labes. O sigui, és un, una forma rítmica un, que, que, que és originària del Japó, no? Exactament. Val, val. I que és, és, clar, important, és, és important que tingui que, que segueixi aquesta norma, que sigui 5-7-5. Hi ha gent que fa haikus que no, no ho tenen en compte, no, no passa res, també es fan, però en teoria ha de ser 5-7-5. I quasi sempre són els cycles que solen ser, perdó no dir sempre, són de, de coses, d'instants que passen en un lloc o altre del món, no? una cosa que pugui passar i l'expliquis en, en un moment. No? Quasi sempre són coses de, de naturalesa, són coses de... I el que té si té és que quasi sempre, quasi és obligat que sempre siguin present uh -huh. el que s'està exceint. No? I no, no t'has de complicar la vida, no? és, una, és més l'instant que dóna que no pas... La complicació, no? Haiku seria més o menys això. Uh -huh. una, una forma mètrica que, orient, que és oriental en principi i que, que té moltes vegades a veure en temes de natura estic intentant resumir eh? I, i que parla de l'instant present. Sí, això mateix. Veure, sí, sí, sí. sí, de fet, ara recordo alguns dels temes eren exactament això, no? temes de natura... Les, les fotografies eren molt maques, també hi acompanyaven molt, eh? Sí, sí, sí, sí. Cada quant feu aquestes sessions literàries, Ramon? Això ho cada sis mesos. Uh -huh. Hi ha alguna uh -huh. raó concreta per fer-ho cada sis mesos? O... No, bé, bueno, no? al principi que ho vam fer ho feien cada tres. I era, estava amb, amb cada època, del, cada estació de l'any. Uh -huh. Però el problema és que era una mica massa... Seguit, uh -huh. i al final vam optar per fer-ho, doncs, dos cops. Uh -huh. Perquè això ho volgués o no porta feina, no?, d'organitzar-ho. Sí, però que, sí, tot, de feina tot en que passa que més que feina és perquè, clar, tothom té coses, fa coses, i, clar, cada, cada tres mesos, a vegades, era una mica precipitat. A més a més, quan, quan tocava, per exemple, l'estiu, eh, costava trobar el dia... Uh -huh. Perquè, esclar, és, esclar, els tres mesos d'estiu és... Uh -huh. i, és difícil de pescar i, la gana. Exacte, i després vam fer-ho dos cops i així, així també no crema tant. Eh? No crema, vull dir, no és tant... I quan ens trobem, doncs, sempre fem un sopar que vulgui apuntar-se uh -huh. i després del sopar, doncs... Ja, el, el la sessió literària. Sí. No sé per què jo em vaig quedar amb la idea que s'havia parlat d'un autor que es diu Milan Condera. sí. Bé, això és perquè el, el, el, el títol d'aquest cop era una, pa, era una paròdia del exacte, títol Exacte, vam agafar la paròdia del, de la insuportable deuseresa de l'ésser de que és del Condera, el Milan Condera i nosaltres vam ficar la insuportable a brevetat del text Carai I, bé, Però això va ser només per fer aquesta paròdia no és un pas, res més, de... uh -huh. res, més res més que això Exacte, no tenia que veure res amb el, amb el Milán Condera ni molt. el uh -huh ni molt ni Molt, llibre, eh? vale. molt bé, Ramon, doncs, eh, a veure si tornes algun dia a la ràdio a recitar l'Orca, que és el teu poeta preferit, perquè sembla, <laughs> sí. i que no era exactament breu, eh? no, no, no, era no, exactament no, breu, però, no, és, un però... Llargs, és un dos llargs que té. Justament, eh? O sigui tu, eh no, vas, no vas fer cas del vostre, de la vostra consigna. No, no mos fer cas. Què passa quan que en medi havia dos haikus? Això pensar, sí. Això Pots que és una cosa que diferent. Eh? Mm -hmm. Molt bé. I vale. Molt bé, Ramon, doncs gràcies per explicar-ho i t'esperem a la ràdio un dia d'aquests. Si puc, clar, això que Amb l'horari de la feina no... és difícil. És molt difícil. Vale. Molt bé, Ramon, vale. gràcies. Bona veure, nit. Salut, salut, salut. Bé, i ens quedava una darrera trucada. Ens queden molt pocs minuts per fer-la. Mm. Intentem-ho perquè la Montse està esperant la nostra trucada. Dèiem que de, de que avui és l'aniversari de, la, de la República. Uh -huh. Saps tu? Me'n recordo, me recordo l'article primer de la Constitució Republicana que diu que l'estat espanyol era una república de treballadors de totes classes establerta sota un règim de llibertat i de justícia. Caram, doncs... Eh si això realment hagués anat endavant potser passaríem per algun altre lloc eh? sí. Montse, bona nit, Hola, bona nit. Hola. et truquem ja veus, eh? queden 4 sí, sí, minuts justíssim bon més bé. que just però el, el tema de l'aniversari de la república i de l'aniversari també de la mort d'en Guillem Agulló a mans dels nazis de València uh -huh. eh, ho has suggerit tu en tot cas explica'ns una mica perquè. Perquè què suggerit aquests dos temes? A veure, el de la república l'he suggerit perquè era, era obvi que, que s'havia de parlar de la república avui, i això estava, uh -huh. estava clar. El segon l'he suggerit perquè aquest matí, fulleixant el diari d'aquí al punt, uh -huh. eh, m'ha cridat l'atenció perquè a la pàgina 15 hi ha tota una plana que parla del llegat de la segona república. Uh -huh. I està molt bé. Uh -huh. i a, a baix hi ha un quadradet que el em fa 15 anys i parla d'aquest noi uh -huh. però que quan gires la pàgina hi ha mitja pàgina uh -huh. que parla de 15 anys sense Guillem Agulló uh -huh. i a mi m'ha cridat l'atenció això, aquesta mitja pàgina que en un diari mm, oficial, comercial uh -huh. com uh -huh. El Punt uh -huh. parlin d'aquest noi de la uh -huh. manera en parlen que parla que era un maulet que parla que el seu assassí el aquest, que no recordava com se deia Cuevas mm -hmm. Cuevas doncs, de la manera que em parla m'ha cridat l'atenció i, i m'ha fet il·lusió pensar que gent que no, no coneix altres notícies o, o sigui, altres diaris que aquests que, que, que van al bar a fer el cafè i, i, i tenen aquests diaris que se puguin assabentar de segons quines coses que si no queden a l'oblit sí, sí. Mm -hmm. o que queden com molt minoritàries i que no salten els grans mitjans. No, no, hi és alguna cosa. Sí, sí. Clar, vull dir, l'he suggerit per això, perquè al veure aquesta mitja plana i el quart de plana a sota de la República parlar d'aquest noi, doncs he pensat, m'ha fet l'efecte de dir mira, potser sí que anem una mica per bon camí, no? que la premsa oficiada es faci ressò d'aquesta manera... Mm -hmm perquè parla inclús de la decisió, decisió judicial que és incomprensible el que uh -huh. van fer amb aquest home no? amb aquest Cuevas uh -huh. que, que va ser l'autor material del crim uh -huh. que el van condemnar 14 anys que en prou feines i va estar 4 anys que continua estant pel carrer i és eh, militant de d'aliança de, no de de, nacional uh -huh. sí, sí. d'extrema dreta i que tingui que, que ho ha tractat d'una manera que bueno, ho he suggerit per això perquè no, no és normal llegir aquestes notícies en aquest tipus de premsa uh -huh. Molt bé, Montse uh, se sent un soroll de fons que ens sembla que és del teu telèfon ens diu el tècnic Sí, però sí bé. Segur, segur Però bé, uh, deixem-ho deixem aquí perquè és que el temps se'ns ha tirat sí, a sobre sí. una vegada més però gràcies per la teva intervenció i pels temes que ens has suggerit. Molt bé a vale. veure sí si dilluns que bé tenim una mica, una mica més de temps. D'acord, gràcies. D'acord. Adéu. Bé, jo només per acabar volia recomanar un article d'en Vicent Partal, el director de VilaWeb, que diu contra els nazis amb Guillem. És un article que val molt la pena uh -huh. i que ve a dir que els nazis són un perill amb què convivim i a què no posem el fre que caldria. És a dir, uh -huh. que no, no és una cosa que hagi passat sinó que és una cosa que continua present uh -huh. i aquesta permissivitat amb els partits nazis o d'extrema dreta continuar. Dissortadament. ho deixem així i dilluns que ve, doncs ja sabeu més temes i us esperem a la cita. Salut. Bona nit.